Nap énekelti, tegnap, ez nap énekeltél rá, az jobb volt. <gül> Ezt volt Ez nem volt dolog. Ez nem, nem a Cythress. Tényleg? Ez, ez nem szájtász. a Cythress. Úristen! Késd Csabi, vége! Többet nem hiszünk neked.